I njita do lafe që luqës po i mofë moqizmet Pa bre njita dhe në ne kam ja, po me pasin përkër Pasoj që qyush, loqë, Kuk, porre, ka bupore luqë Qysh luqipore Në nga dhe të me gjithë që qysh ka bupore luqë Qysh, qysh ka bupore Qysh singa dhe por si qi di pijan singa por Ta shna mujna me kontren Mas do vjetë e jenë përkjohar Kur për shok këtë uniform Ponina si perando Dorë që ka e qipa E dhe qizme tjetërë ndorë Qysh singa dhe porë Si CDP janë Singapur Ta shta mujna me kontrat Masdo vjetë e jenë volklar Kur pesho këtë uniform Ponina si përë Për asin se në gjepi kom hi të e rejnës Ushkë në kratë Jem të gjur dëlitanta S'kem ilegal vështë të cikës e në qanta Nësë jemen kem ambicit veçanta Orti u shpik në po buhem variantë Në kalim si ambulanta Rulli tjerën të tëjmë haslanta Se këtë në qizme si këtë duratën Fromm Atlanta tu e talanta Nësë tim rëjas me gjordanga Unë s'po bëjgjoh, po hoba dem Abdul Gjabari i parodis Unë ti marrë pikë ty me karem Qka qenë që është dhe të bët Kejti gjendë të qizmja jem Krye ministra të shkojnë e vim Loqimit të të fenomen Edhe fresht si mozzarella Vidin të gënë vartën të jla Të rrjedh në kongë e ligjerime Po më gucë lënë za vartën zela Qka desheron mu bo kur të rritësh Are pera ju ko bella Vec me bëti qka për herë të kore Se ku mbo s'lelë Ik, ik, ik, ik, ik, hajvan, virus, vuhan Nartin tonë kërkush prehan Kërkush s'han, shqit kërkush afran Qizme t'ja për nuk din t'aman Tith ham, ham, ham, un t'u lonam T'u i dhon gjyra t'u lipan Pakitare n'i t'u pan T'api biten si airan Unis për logo e u bo brend Unis veç hajt e u bo shumë trend T'u e bu një pun që s'marvesh sen Petra lalat asht lalalent Kom lujt fer, kom lom fër kem Loq ma tron nga fenomen Kejt e së roda bashkë Në një shtit e cizmja jem Knau Tu fitu si Gjo Bajden Unë s'po bëllë Gjo Po haba dem Abdul Gjabari i parodis Unë ti marrë pikë ty me karem Qka qenë qësh dhe që dhe të bërë Kejt i gjenë të cizmja jem Pllot artista shkojnë e vijin Loqin me të t'njëti më vend Qysh si nga dhe por Si qedi pjanë si nga por Tash në mujna me kontren Mas do vjetë e jem për kloar Kur për shabë këtë Isme t'è trandor, c'è singa la Porsche CDP in Singapore, dastamui na me contan, ma do viene tie en falclar, cor pe shock tu ni form, po ni na si ferandor, me ni do che ca è ciba, e ve cisme t'è trandor. Moie nan man, te comão moito nan man, e con fiola un bursequo l'in che vien. T'u jale dhu vet shtem biografi në tren Në fmi thaj kanon zvet Lec ma tronga i shkon rën Në në më se dhe i ka san Pa fmi e kome vën Shur... Në luci pa fne...